Василь Юхимович Шевцов, рід, міфи і легенди України. Амазонки. Орію. До нашого часу живуть легенди про амазонок, дівчат-воїнів, які володарювали на теренах Причорномор'я в першому тисячолітті до нашої доби. Невже дівчата могли бути серйозними супротивниками чоловіків? Тим паче, що війна, захист батьківщини – не жіноча справа. Жінка має дбати про майбутнє роду, народжувати, ростити і виховувати дітей, а не займатися чоловічим призначенням. Мало хто з дослідників античної давнини звертає увагу на те, що часи давньоукраїнської держави Сарматії – Співпадають із звитяжними часами Амазонії, легендарної країни дівчат воїнів. Наприкінці VI століття до нашої ери територію рік, що впадають у Чорне море, населяли наші пращури тих, що мешкали по Дону і Кубані, називали Сарматами та Русами, в Криму та Чорномор'ї – Таврами і Скіфами, а ще раніше кімерійцями або. Семерійцями, по Донцю і Сейму – Сулі, Ворсклі та Десні – Сіверенами, яких ще називали Вовками та Меланхленами, грецьке, тих, хто жив по Прип'яті – Древлянами та Неврами, по Середній Течії Дніпра – Полянами та Будинами, по Дністру – Галами, Гуцулами, Агафрісами, по Бугу – Троянцями, Венедами, Бужанами, по Березині та Верхів'ях Дніпра – Кревичами або Кровними Родичами. В різні періоди сприятливі для життя часи наставали то на півночі, то на півдні, то на заході, то на сході. І тоді розросталась і набирала сила та родова гілка нашого роду, в якій були кращі умови. Вона домінувала і давала назву всій території від Карпат до Волги і від Полісся до Чорного моря. З середини другого тисячоліття до нашої ери гарні умови склалися на територіях прилеглих до Кавказу і Азовського моря. Саме тоді на авансцені історії починають домінувати семерійці. Вони ж кімерійці, семерійці – люди з гори богів Меру або кінні мерійці. Кімерійці першими змінили мідну зброю на залізну. Винайшли штани і сідло для багатогодинної їзди на коні. А тому стали майже на вісім століть нездоланною силою для своїх сусідів. Але про ті ж самі часи в античного історика Лісія читаємо. Амазонки першими винайшли залізну зброю і першими сіли на коня. Історія семерійців закінчується незрозумілими і невдалими походами по приборканню царств Руса I, Руса II та Руса III, що розташовувались по той бік Чорного моря. Там також жили наші пращури і називали їх хаттами, гіттами, гіксами, саками, скитами, скіфами, а самі себе вони називали русами бо були нащадками племені Руса, синами Богу Мира і Слави, діти яких Сіва, Шива, Рус, Полева, Крева і Древа, на довгі часи визначили етнічний склад і майбутнє України. До території, що їх займали Руси, входило майже все східне Середземномор'я, про що говорять топонімічні назви. Скіфополь, місто скіфів, Рус Салим. Місто Білих Русів, Пали-Стан, Палестина, Ор-Дана, Йордан та багато інших. Необхідно також звернути увагу на назви, що також свідчать про присутність наших родичів на цих територіях. Міжплемінна міжусобиця призвела до занепаду і русів, і семирійців, що дозволило семітським племенам витіснити значну частину скитів-скіфів у Північне Причорномор'я. З цього часу, з початку VI століття до нашої ери, розпочинається історія скіфів русів, які витіснили своїх суперників семирійців спочатку з, з Північного Кавказу і Приазов'я, а потім із Подніпров'я. Скіфи домінують над усіма автохтонними племенами нашої батьківщини протягом майже трьох століть, набуваючи вершини визнання як домінуючої сили. В 504 році до нашої ери, коли вони очолили захист українських земель від війська перського, оріянського, аріансько іранського царя Дарія. Тоді ж вперше на повний голос заявляють про себе сармати, які жили по Дону та його притоках. За легендами давнини, у сарматів був цар Мах, могутній цар, дружиною якого була Мати а може так її називали люди її племені. Царя Мага і його дружинників підступно вбив перський цар Кір, і тоді на чолі свого племені стала його дружина, яку називали цар Мати, а її підлеглих – Сармати. Оскільки багато чоловіків-воїнів загинуло разом з царем Магом, на їх місце стали неодружені дівчата – Амазонки. Традиційно, скільки знає історія, у слов'ян жінка і чоловік були рівні в усьому – і в домі, і на полі, і в борні за рідну землю. Тому і назвали їх «подружжя», в якому він друг, а вона – дружина. І коли щось ставалось з одним членом подружжя, інший повністю брав його обов'язки на себе. Жорстоко помстилася цар-мати Кіру за свого чоловіка, і в цій помсті неабияку роль зіграли дівчата-амазонки перш за все через неочікуваність їх нежіночих можливостей. Цармати зі своїми сарматами допомогла скіфам здолати ще одного перського царя Дарія. Поступово дівчата-амазонки стають грізною військовою силою, а скіфія перетворюється в сарматію. Стримуючи рух семітських племен на північ від пустель, що наступали на ще нещодавно родючі землі Дворіччя і Аравії, Амазонки під проводом знаменитої цариці Феміскіри проходять стрімкими переможними походами по південному Кавказу та Малій Азії Сирії і Східному Середземномор'ю. Вже інша цариця сарматів Мирина зі своїми амазонками перед Троянською війною переможною ходою пройшла всю Малу Азію, Сирію та Єгипет. Ще одна цариця сарматів Пантесилая, разом з царем Енеєм брала участь у троянській війні і загинула в двобої з Ахілом. Та, мабуть, найвідомішою в історії залишиться Фалестра, непереможна цариця амазонок, надзвичайною та сили, яка забажала познайомитись з Олександром Македонським. Залишивши своє військо в Гіксії, вона з трьомастами амазонками вирушила на зустріч з військом Македонського. Вони зустрілися посеред випаленого сонцем степу. Фалестра зіскочила з коня і, взявши три дротики, пішла назустріч Олександру. «Се ти?» – запитала здивовано, бо мріяла зустріти богатиря. А Олександр виявився звичайним чоловіком. «Так, це я?» – розгублено мовив македонський. Він і його військо були заворожені виглядом і красою амазонок-косачок. Я прийшла, аби мати від тебе дитину, бо ти здійснив найбільші подвиги. Кажуть, нема в світі жінки гарнішої за мене. Я думаю, що від нас народиться дитина, яка перевершить усіх смертних, продовжила Фалестра. Македонський провів з Фалестрою тринадцять днів, і з великими почистями та дарунками відрядив її в далеку сарматію. З часом згасла сарматія, а з нею відійшли у вічність і амазонки-косачки, натомість передавши свою назву і функції «чоловікам-косакам-козакам». Лини з тих пір по світу їх легендарна історія, наповнюючи натхненням кобзарів і поетів, сценаристів і режисерів. Та перш ніж завершити розповідь про дівчат-воїнів, зупинимось на їх назві «Амазонки». Греки переклали цю самоназву як «безгруді» і навіть вигадали легенду, згідно з якою на праву грудь дівчини накладали мідну пластинку, щоб вона не росла і не заважала в бою. В дійсності ця назва походить від слова «мазати». Щоб налякати ворога, дівчата намазували собі обличчя, розмальовуючи їх під вигляд неймовірних страховиськ. Можливо, саме амазонки першими застосували таку технологію, бо чоловіче обличчя, що заростало вусами і бородою, на той час чоловіки ще не голились, розмальовувати було проблематично і неефективно. Славу амазонок продовжують їх доньки. Історія зберегла імена лише деяких з них, та й то без належної оцінки їх ролі в розбудові українського етносу. Згадаємо богиню Артеміду що прийшла в Грецію з Великої Скіфії, Анну Ярославівну, що започаткувала родовід французьких королів, таку ж роль Роксолани в Турції, Галшку Гулевичівну, попочительку Києво-Могилянської академії, Марусю Чурай, яка започаткувала сучасну українську народну пісню, та багато-багато інших жінок, яких з великою любов'ю і повагою називаємо Берегинями роду нашого, Ключі. Навколо старого, шанованого на козака зібралися молоді, недавно прибулі юнаки послухати про величні подвиги із витяги бувалих козаків. Особливо до вподоби їм були розповіді про характерників. Сиділи, дивились на вогонь, що жадібно їв назбиране збиране вдень сухе гілля, і слухали, затумувавши подих. Невдовзі вогонь почав згасати, замовк і розповідач. Але всі сиділи мовчки, кожний думав про щось своє, потаємне. Так сиділи, аж поки тишу не порушив високий, не кремезний, з сірими допитливими очима хлопчина. Діду, а чи є зараз на Січі, Мамаї? І чому по всій Україні про них така слава? Навіть характерники не користуються такою любов'ю і повагою серед простого люду, як вони. «Скільки живу на Січі, жодного разу я не бачив Мамая», – заговорив дід. Характерників бачив, а Мамаїв – ні, хоча чув про них багато. Кажуть, що вони рідко живуть у громаді, а все більше мандрують по рідному краю, по матінці Україні. Зустріти Мамая можна і серед степу, і на березі річки, і в глухому лісі, і в селі, і на ярмарку, і на полі битви. А як же його впізнати? Чим він відрізняється серед звичайних людей? – питає юнак. Зовні він мало відрізняється від інших козаків. Хіба тим, що він завжди один, і що при ньому завжди ліра або кобза? Ще кажуть, що дуже важко сказати, якого він віку. З одного боку, дуже мудрий і дуже багато знає, як людина, що багато бачила на віку. А з іншого – такий спритний і рухливий, як юнак. Для того, щоб зрозуміти, що перед тобою мамай, треба побачити його в якійсь... Надзвичайні події, а що стосується його надзвичайних здібностей, то можу розказати лише те, що чув від інших людей. Кажуть, що мамай мають ключі від трьох світів, а точніше, до трьох потоків. Першим є могутній потік сили, що живить не лише все живе, а й нашу землю і небо з зірками, потік цієї енергії, невичерпний. Він приходить не мов би, ні звідки і зникає в нікуди, пронизуючи наш світ як голка тканину, і якщо ти не знаєш, як його торкнутись і скористатись цією силою, то загинеш миттєво від першого дотику до неї, другий потік то потік розуму і знання, потік, в якому знаходиться наше минуле і наше майбутнє, але як і до першого потоку. Доторкнутися до нього можна лише маючи на те ключі. А третій потік – це потік, що робить усе існуюче живим, наповненим почуттями і емоціями. «А що ж то за ключі такі?» – допитується хлопчина. «Коли ти хочеш виготовити гарну зброю чи зварити куліш, маєш знати, в якій послідовності, що і як робити. Те ж саме стосується і ключів, якими володіють мамай». Називаються вони тантра, мантра і сутра. кажуть, що дещо з тантри можна побачити в танці, особливо в гопаку, це особлива послідовність рухів і умов, що їх супроводжують, тому й називають її танок Ра або Тантра той, хто засвоїв ті рухи та їх послідовність, може черпати неймовірну силу з першого потоку, і завдяки цій силі. Його рухи стають блискавичними, а сам він стає невразливим і недосяжним для супротивника. Ключі до другого потоку називають мантрами або розумом Ра, розумом сонця. Той, хто знає і володіє мантрами, може читати прийдешнє і майбутнє, знає як лікувати людей і тварин, може розпізнавати плани і наміри ворога, багато-багато чого іншого. Все залежить від призначення мантр, якими ти володієш. Щодо третіх ключів, то їх сутність у самій назві – Сутра або сутність Ра, сутність Сонця, що дає нам життя, наповнюючи його радістю, любов'ю, вдячністю, ніжністю, мужністю і багатьма-багатьма іншими почуттями. Дуже багато елементів від сутр у музиці і в піснях, у баладах і переказах, у природних звуках, і той, хто має ключі сутри, розуміє і відчуває все живе, і сам живе заради життя. А чи можна десь узнати, чи навчитись тим ключам? – питає далі юнак. Дещо з того, що можуть мамаї, вміють і характерники. Тож, де чому можна навчитись у них? Ось тільки у цій справі є одна заковика. Чи можеш ти уявити козака без рук? щоб володіти шаблею або вершника на коні без них тож для того щоб не лише мати ключі а ще й користуватись ними потрібен особливий дар від народження мамаям треба народитись а потім ще й довгі довгі роки вчитись користуватися даним даром так само як маючи руки й шаблю потрібно не один рік вчитись володіти нею мамаї народжуються дуже рідко і кожен з них знає де знаходиться інший. Тож, коли Мамай бачить наближення кінця свого земного шляху, він приходить до молодого Мамая, навчає його і передає йому свій досвід. А зараз Мамай є? Мабуть, що так. Чому я так думаю? Бо є одна прикмета. Чим більше незгод і випробовувань випадає на долю народу, тим більше народжується першопрохідників, людей з надзвичайними можливостями. А нині ви самі бачите, що робиться в Україні. Ви ще молоді й недосвідчені, ви ще джури, багато випробовувань очікує на вас попереду, але вже нині, я так думаю, кожен із вас уже відчуває в собі сили чи то стійкого мужнього козака, чи характерника, а може мамая. Та головне, щоб скрізь і завжди ви пам'ятали. Рід довірив вам, бути захисниками і оберегами землі, на якій ви народились і яка вас зростила. І щоб не сталося у вашому житті, знайте, немає нічого святішого на землі, ніж рід і родина, Всевишній і Батьківщина. Сліпа могила Серед неозорих ланів звивається вужем геть заповнена пилюкою степова дорога, то спускаючись у балки, то піднімаючись на крутояри, вона тече, немов річка від обрію до обрію, повз високі могили, глибокі урвища, діброви і солончаки від села до села, і немає їй початку ні кінця. Повз сліпу могилу рухається віс із сіном, запряжений волами. На возі, зручно вмостившись на сіні, сидять. Дід з онуком і ведуть неспішну розмову. Проте, просе, високо-високо над могилою кружляє степовий орел. Чи то сторожує степ, чи то щось шукає посеред нього. На могилі стоїть кам'яна баба. Дивиться на світ білий і про щось своє лише їй відоме думає. Діду, а чого цю могилу назвали сліпою? Оце, синку, давня історія. Розказують старі люди, що колись, ще за часів гетьманщини, тут на цій могилі часто бачили старого сліпого кобзаря Перебендю. В юності він був дуже вправним козаком. Міг один впоратися з кількома ворогами. Боронив він Україну від всякого ворога і всякої нечисті. бо окрім сили богатирської Мав ще й здібності до лікування і магії, та одного разу в нерівному бою зазнав тяжкого поранення і втратив свідомість, захопили його вражі нелюди в полон, та не стали вбивати, а вирішили йому виколоти очі, щоб не жив, а сліпим все життя мучився на цьому світі, вижив козак, допомогли добрі люди, доглянули, одягли. Кобзу купили. Ніхто його не вчив грати, а грав так, як Соловейко співає. Мабуть, від природи у нього те було. Пішов перебендя поміж людей, від села до села. Та найчастіше бачили його отут, на цій могилі. Бувало, йде мандрівник, чи їде козак верхи, а на могилі сидить старий сивий сліпий кобзар, перебирає струни і сповідає піснею дивні історії. А коли помер Перебендя, то поховали його на цій могилі, як він і заповідав. З тих пір її називають Сліпою. А правда, дідусю, що з цієї могили кожної ночі виїжджає Чорний Лицар і мчить полями, луками і байраками, оберігаючи свій стан від темної незримої людьми сили. Кажуть, якщо серед ночі прислухатися, то можна почути іржання його коня. А той цокіт копит, що линуть від сліпої могили. То так, синку, чув я від свого дідуся цікаву співанку. Ось послухай серед степу, серед поля, висока могила, на ній камінь стоїть голий, нечистая сила. Біля нього вовкулака ночі сторожує, сіє чари дрібним маком, пугача частує, дістає вітри з торбини, руни викладає. Щось шепоче без упину, заговір читає, А як місяць у півнеба виходить з могили. Козак сивий перебендя, і гука що сили. Кличе коня вороного, дістає шаблюку, Просить сили дати Бога у безсилі руки. І, о диво, мчить долами лицар козаченько, Щоб вернутися з півнями в домовину неньку. А коли зоря заграє і тіло спочиває, душа орлом попід хмари в вишні літає. Споглядає час і простір. Що вона шукає? І нема тому початку, і краю немає. Як бачиш, хлопче, щось таке незвичайне, мабуть, є у цій могилі. Так то не орел, а душа перебенді літає он там, під хмарами. Може, вона дійсно щось тут на могилі шукає? Може, й і... що й так? Не просто ж так сидів тут частенько перебендя, кажучи, що він не лише розумів навколишній світ, а міг його ще й читати, може, він тут бачив таке, чого ніхто інший побачити не може? А як він міг тут щось читати? Тут же, окрім кам'яної баби, немає нічого трава цвіркуни та де не де зашелестить миша, як це нічого читати. Он глянь на бабу, бачиш, що вона тримає в руках? Книжку? Правда, кам'яну, але це не значить, що в ній нічого не написано. І що в ній може бути написано це ж просто каменюка? Е ні, синку, не все таке, як його бачать очі. Як ти гадаєш, сорочка, яку вишила мама, оберігає тебе чи ні? Оберігає. Тож бо. Все, що робить людина, Несе в собі її почуття, думки, мрії. Той, хто створював цей пам'ятник, заклав у нього свої найпотаємніші надії і сподівання, своє бачення світу вклав у нього часточку свого серця і своєї душі. Все це закарбувалося на камені. Та так і стоїть з того часу на могилі, а потім тут зупинялись подорожні, рухались мандрівники і всіляка. Живність. Летіли в вирій і повертались птахи. Все бачила баба, все запам'ятовувала, все карбувала в собі. Можливо, що й Перебендя міг читати цю споконвічну книгу-буття, та, мабуть, так і не зміг її дочитати до кінця, бо, бачиш, кружляє орел. А може дійсно, то душа козацька хоче книгу своєї чи з долі дочитати? Не ж ось таке співав Перебендя про високі могили. На високих на могилах кам'яні стоять віки, Зрушить в час без час безсилі баби в хвилях ковили. Вітром вивітрило очі, дощ зорав безликий лик, Їх забув у часі з Безголосий степу крик, там над степом дужі крила, Рвуться в небо лед в зеніт. І під ними на могилах скам'янілий час стоїть».